Нарешті дихнуло море. І ми дихнули. Здається, починався сироко. «Берег!» – легко зітхнула моя сусідка, побачивши сірі піски. І коли вона бігла до нього, я любувався, як на тлі моря світився німб золотого волосся. Море несло на собі хвилю, і, докотивши, Коротким навиклим рухом скидало її на берег, наче карти здавало. На пікола Маріна саме купались. Ми проминули той сонячний сміх, виплески тіла, зелений фосфор у його в воді і примостились в безлюднім куточку. Море сліпило. Воно все розцвітало срібними квітками. І хоч вік їх був коротенький і усього мент, але в той самий мент замість зів'ялої квітки розпускалася сотня нових. Блисне сліпуче, як срібна зірка, і згине. А на блакиті нові. Ми бачили звідси острів од моря аж до вершків. Хвилі бились і розбивались об стрімкі скелі Монте-Соляро, об фаральони. Острів шипів, як розпечений камінь, кинутий в воду, і круг нього кипіла вода. Ми мовчки сиділи, розпущені, наче в блакиті, і слухали моря. Врешті я поспитав, «Про що ви думали зараз?» Вона обняла мене очима, а в них я побачив все море, і ціле небо і тихо відповіла, «Дивлюсь на південь, на безконечне море» сироко приносить до мене з Африки спекоту і аромати Єгипту, а я мрію про край білих пісків і чорних людей, про кактуси, пальми і піраміди. Котиться з Африки хвиля і, як далекий братерський привіт, цілує скелі. І, може, та хвиля, що мила ноги араба, Набігає тепер на мої ноги як символ єднання. Як гарно! Все скрикнула Марта і перервала оповідання. Антін спинився, наче вперше побачив жінку. Вона була тут. Світло від лампи. Здивовані жінчині очі, немов вони бачили щось незвичайне, розщібнутий гудзик на її грудях, пасмо тютюнного диму поперед шафи з книжками і чорні холодні шипки, на яких дощ пальцями тарабанив свої нудні мотиви.